В відповідь мовить фетіда, рясні проливаючи сльози. Сину мій, нащо тебе я, нагоре родивши, розстила? Хоч би тепер біля цих кораблів без сліз у безпеці, ти міг побути короткий бо вік твій вже мало лишилось, нині ж і недовговічин єси, і найнещасніший разом над усіма. В злий час я в покоях тебе породила, Та громовладному Зевсові Аж на Олімп многосніжний. Все я піду розказать, Може, зважить таки він на мене. Ти ж тим часом лишайся Поблизу кораблів бистрохідних, Гнів на Ахеїв тримай, Але от війни ухиляйся На береги океанові Зевс учора на учту до Ефіопів пішов бездоганних, а з ним всі богове. Аж на дванадцятий день до Олімпу назад він прибуде. Отже, до Зевса у дім я піду тоді міднопорогий і до колін припаду, і вблагати його постараюсь. Мовивши так, Відійшла вона і сина свого залишила З гнівом у серці за дівчину, Ту, підперезану, гарно, Що відібрали її селоміць. Одісей же тим часом в Хрісу прибув І священну собою привіз гекатомбу. Щойно у глибоководну війшли вони гавонь, Вітрила, зразу згорнули – і на чорному їх кораблі поскладали, щоглу в гніздо притягнули, на линвах її опустивши спритно, до пристані свій корабель підігнали на веслах, кинули котви камінні, причали, як слід закріпили, вийшли на берег морський, через хвилі прибою шумливі, і далекосяжцеві фебу святу привели гекатомбу. Із корабля мореплавного юна зійшла і Хрісеїда. До алтаря підводить її Одісей велемудрий, Батькові в руки здає, і так примовляє до нього. Хрісе, до тебе послав мене владар мужів Агамемнон Доньку вернути тобі, і заданаю в святу Гекатомбу Фебові скласти, щоб виявив їм свою ласку володар, той, що силу нещасть велетужних наслав на Аргею. Мовив і в руки віддав її батькові і радо прийняв той любу дочку. Тим часом багато вони екатомбу, богові, круг алтаря, мармурового влада розмістили, руки Умилий взяли ячменю зернистого сіллю. Голосно Хріс поміж ними, Здіймаючи руки, молився. «Вчуй мене, ось Що Хрісу і кілу священну Обороняєш обходячий, Та й над тенедом пануєш. До молитов ти І раніж прихилявся уважно І, вшанувавши мене, «Покарав я тяжко Ахеїв, тим-то і нині прошу, вволи моє щире благання, та одверни і тепер від Данаїв загибель ганебну». Так він молився і почув його Феб Аполлон Срібнолукий. А по молитві ячменем і сіллю посипали жертви, шиями вверх підтягли, закололи – і шкіру з них здерши, стегна усім позрізали, їх шари обгорнули жиром білованим, зверху ще й м'яса наклали сирого, старець усе це на дровах спалив, і скристим поливши жертву вином, юнаки з п'ятизубцями поруч юрмились, стегна усій попаливши і жертовних утроб скоштувавши, м'яса покраїли решту, на гострі рожни настромили, все обережно спекли і познімали з вогню своєчасно, а як упорались з ним і до спільної учти взялися, всі учтували, і ні в чим не було на тій учті нестатку. Потім, коли уже голод, і спрагу вони вдовольнили. Юні слуги вина у кратери наливши повінця, Кожному в келих черпали, богам у зливання вчинивши. Співами цілий день юнаки ублажали Ахейські Гнівом пайнятого бога, пеани співаючи звучні, Далекосяжся в пошану, і він... З задоволенням слухав.